Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala tawfiqihi wa imtinani. Wa asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu ta'ziman Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senantiasa wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu banyak limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita mau duduk dan merenungkan nikmat-nikmat tersebut menghitung-hitungnya kita tidak akan mampu. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat ...mencintai ilmu, bermajlis ilmu. Bahkan para ulama seperti Al-Imam Ibn qayyim rahimahullah menyebutkan... ...di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah menuntut ilmu. Tadi hadis telah dibacakan oleh Ustaz. Di antaranya barang siapa yang duduk berkumpul di rumah Allah. Maka mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran... Maka akan Allah akan turunkan ketenangan Ketenangan itu kebahagiaan Kemudian malaikat akan Istafat dihim Malaikat akan kumpul bersama mereka Allah turunkan rahmatnya Dan Allah akan muji-muji mereka di hadapan Para malaikat Oleh karenanya ini barang siapa yang tersibukan dengan ilmu Menyisikan waktunya untuk menuntut ilmu Melangkahkan kakinya Menuntut ilmu ke majlis ilmu Maka sungguhnya dia telah melangkahkan kakinya Menuju majlis kebahagiaan Karenanya majlis ilmu disebut dengan Riyadhul Jannah Taman-taman surga katanya ini merupakan nikmat Yang besar yang Allah berikan kepada kita Yang kelihatannya sepele akan tetapi Banyak dari kaum muslimin Yang terhalangi dari nikmat ini Nikmat menuntut ilmu Selama kita masih ya, Cinta kepada ilmu ya, Cinta kepada ahli ilmu Cinta kepada majlis ilmu, maka itu merupakan tanda kebaikan dan merupakan tanda kebahagiaan. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Manjuridillahu bihi khairan yufakihu biddin. Barang siapa yang, menghendaki, yang Allah kehendaki keba kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Dan kebetulan pengajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sarana-sarana atau metode-metode atau kiat-kiat dalam rangka untuk meraih kebahagiaan suatu kalimat yang sangat indah kebahagiaan, yang merupakan cita-cita seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini semuanya manusia di atas muka bumi ini berusaha untuk meraih kebahagiaan ya, baik anak muda orang tua ya, ya bahkan anak-anak kecil ya. baik orang muslim maupun orang kafir oleh karanya kita dapati banyak buku-buku yang menulis tentang kebahagiaan, bagaimana metode-metode, kiat-kiat meraih kebahagiaan. Para ulama seperti Islam, Ibnu Qayyim terutama menulis tentang sebab-sebab kebahagiaan. Demikian juga orang-orang kafir mereka menulis tentang kebahagiaan. Namun yakinlah barang siapa berpaling dari dari iman kepada Allah Subhanahu wa meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan kitabullah, maka dia tidak bakalan bisa meraih kebahagiaan. Betapapun teori yang dia ajukan, betapapun metode yang dia paparkan, maka dia tidak akan bisa meraih kebahagiaan jika dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'ra fa inna lahu ma'isyatun dunkah." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang menyedihkan. Oleh karenanya ijma ulama bahwasanya orang kafir seluruh mereka semuanya hidupnya menyaksikan, meskipun, ya, meskipun secara rohaniah kelihatannya mereka bahagia, akan tapi letak kebahagiaan di hati dan hidup mereka pasti penuh dengan kesesakan. Kenapa mereka jauh dari rimaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena di antara perkara yang menakjubkan, ya, seperti seorang motivator hebat yang sangat terkenal ya, yang namanya, kalau tidak salah, Dale Carnegie. Ya yang buku-bukunya diterjemahkan dia menulis, orang Amerika dia menulis buku tentang motivasi-motivasi di antaranya bagaimana bermuamalah dengan orang lain bagaimana meninggalkan kegelisahan bahkan diterjemahkan buku-bukunya dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia dalam banyak bahasa ya. yang orang kagum dengan tulisan-tulisannya disebutkan di akhir kehidupannya dia meninggal bunuh diri ya. dia meninggal apa bunuh diri. Kenapa dia tidak bisa meraih kebahagiaan? Sebutkan saya baca tadi baru baca biografinya, ternyata dia hidup nikah cerai nikah cerai. Ini tidak apa-apa, ini kan di orang kafir. Boleh atau tidak? Ini ghibah atau tidak? Tapi boleh gibah orang kafir. Boleh atau tidak? Boleh, apalagi ada maslahatnya. Oleh karenanya, mustahil orang meraih kebahagiaan dengan menempuh jalan yang tidak dipaparkan oleh Allah dan rasulnya, ini mustahil apapun teori yang dimajukan, apapun teori yang dipaparkan maka dia hanyalah kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang bersifat sementara berbeda halnya dengan penulis Islam contohnya Syekh Abdul Rahman bin Nasirah Sa'adi Rahimahullah gurunya Syekh Muhammad bin Faliha al-Zaymin Rahimahullah yang menulis sebuah risalah kecil tidak usah buku tebal-tebal, tidak usah apa namanya, banyak tulisan dia menulis risalah kecil yang judulnya Al-wasail al-mufidah lil hayat saidah Yang artinya sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan kebahagiaan. Buku itu ternyata ditulis oleh beliau tatkala beliau sedang berbaring di rumah sakit tatkala menghadapi penyakit yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Bahkan disebutkan beliau terkena kanker dan dilarang untuk menulis. Akan tapi beliau rahimahullah tetap meminta untuk menulis. Dan di akhir hayat beliau, Tadkala beliau dalam keadaan sakit parah, Tadkala berbaring di atas rumah sakit, Beliau tetap merasakan kebahagiaan. Bahkan beliau menulis buku tentang apa? Bahagia. Beliau ingin menularkan kebahagiaan yang beliau rasakan kepada kaum muslimin. Lihatlah bagaimana, Berbeda antara penulis Islam dengan penulis penulis kafir. Oleh karenanya, Andi, Apa yang saya sampaikan dalam pengajian kita kali ini, Tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, Sebagiannya saya ambil dari, Risalah Latifah Risalah yang tipis Yang merupakan karya spektakuler Yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, saadi Rahimahullahu Ta'ala rahmatan Wasiah Para hadirin dan hadirat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebahagiaan Kemudian Latangnya dadah. Terkadang para ulama menyebutkan dengan insyirahus sadar itu dada merasa lapang, merasa tenteram Itulah apa bentuk kebahagiaan. Ini merupakan kenikmatan. Oleh karenanya kenikmatan tersebut Allah sebutkan dalam Al Quran. Ketika Allah memberikan anugerah kelapangan dada kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam nasrah laka sazra. Alam nasrah laka sazra. Bukankah kami telah melapangkan dada, wahai Muhammad SAW. Dada Rasulullah SAW dilapangkan. Hatinya dilapangkan. Tiga hidup dengan penuh kebahagiaan berakhlak mulia yang diawali dengan lapangnya ya, dadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan anugerah oleh karenanya terkala Nabi Musa Alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahi Fir'aun yang sangat apa namanya jahat dan juga yang sangat menakutkan ya karena Fir'aun. Orang yang sangat sombong yang mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kemudian Musa ditugaskan untuk mendakwahi Firaun. Ya. Musa ketakutan, takut tak kalah yang berhadapan dengan Firaun. Bukan orang sembarangan Firaun, raja yang sangat hebat. Oleh karenanya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat Allah Nabi Musa mengatakan berdoa Rabbish rohli sadri wa yasirli amri wahlu al-uqdatam min lisani yasfahu qauli wa ja'al min ahli haruna akhi usjud bihi azri wa asyriku fi amri doa yang diucapkan oleh nabi ibrahim ingin kelapangan dada ya karena orang kalau gelisah dia tidak bisa berdakwah orang kalau tidak bahagia dia berdakwah dia harus hatinya gelisah apa tenang tenteram sehingga dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Orang lain, apalagi berhadapan dengan orang yang seperti Fir'aun, gelisah, ya, hati Nabi Musa Alaihissalam. Maka dia pun minta kepada Allah sebab-sebab yang bisa membuat dia berdakwah kepada Fir'aun. Sebab yang pertama minta agar dilapangkan dadanya. Sebab yang kedua agar dimudahkan urusannya. Dua sebab ini kembali kepada diri Nabi Musa. Kemudian berkaitan dengan sarana. Dia mengatakan apa? Rabi Shuhrhli Sodri, Wahidil Anli, Wahlul Uqdatamilisani. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yakahu Kaholi agar mereka bisa memahami perkataanku. Kemudian minta agar dibantu oleh dengan dai yang lain, yaitu Harun. Jadikanlah Harun sebagai pembantuku untuk berdakwah. Intinya, yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa adalah insyirah Sodir, lapangnya dada Kalau dada sudah lapang, maka yang lain bisa lebih mudah, tetapi kalau ada temannya kemudian ada sarananya ada senjatanya, tapi gemetar repot juga, boleh karena yang paling utama adalah apa? kelapangan dada, dan ini yang dicari-cari oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini bagaimana dada itu bisa tenang hati itu bisa bahagia meskipun kita tahu, tidak mungkin seorang terlepas dari ya namanya eh, permasalahan problematika kehidupan tidak mungkin tidak mungkin Kita pasti dalam menjalani kehidupan Pasti ada permasalahan Mustahil tidak ada permasalahan Makanya kata orang Kalau ingin hidup Pasti ada permasalahan Kalau tidak ingin punya permasalahan Tidak usah hidup ya. <laughs> Permasalahannya di akhirat nanti Di dunia selesai <laughs> Tapi di kuburan permasalahan Di akhirat juga akan ada ujian Ifanifillah Assalamualaikum pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menyampaikan berapa, beberapa hal-hal yang bisa mendatangkan ke lapangan hati atau mendatangkan kebahagiaan. Yang sebelumnya saya ingatkan, sebab-sebab yang akan kita sebutkan dari pertama sampai akhir sesuai dengan kesempatan waktu yang ada. Semuanya kembali kepada keimanan. Semuanya kembali kepada Keimanan, keedahnya mudah Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar dia bahagia Barang siapa yang bermaksiat Maka dia akan sengsara Itu saja Semua semua keimanan mengantarkan orang kepada kebahagiaan Dan semua kemaksiatan mengantarkan orang kepada kesengsaraan Semua kemaksiatan akan mengantarkan orang kepada kesengsaraan Oleh karenanya ada sebab-sebab duniawi, materi yang mengantarkan kebahagiaan. Jadi bukan setelah kita mengatakan sebab kebahagiaan hanyalah beriman artinya berarti harta tidak mendatangkan kebahagiaan. Tidak, bukan begitu. Harta, keduniaan kalau diarahkan sesuai dengan keimanan maka itu juga merupakan sarana meraih apa? kebahagiaan. Orang kalau punya harta namun dia beriman dia bisa bahagia dengan hartanya tersebut. Tapi kalau orang tidak beriman dengan hartanya tersebut... Tidak punya iman kepada Allah bermaksiat hartanya tersebut akan mendatangkan kesengsaraan. Oleh kerana itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebagian sebab kebahagiaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa perkara dunia. Contohnya dalam hadis yang sahih kata Rasulullah Sallam, arba'ul mina saada empat perkara yang merupakan kebahagiaan. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam almar atau soleha istri yang apa? Soleha, oh, istri soleha bahagia. Nurut aja, nurut. Ini ya, ya mas, ma. saya mau poligami, silakan mas, bahagia. Maaf ibu bercanda aja, bercanda. Tentunya suami yang soleh juga pak, merupakan sebab kebahagiaan seorang wanita. Istri soleha bahagia. Kalau kita punya istri nggak soleha, bencana, neraka. Rumah kita tu seperti neraka. Mau masuk rumah nggak kuat. Tetapi ya. kalau istri soleha. Maka kebahagiaan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini perkara dunia. Contohnya dia mengatakan, wal baitul wasy, rumah yang luas. Memang luas bahagia rumah sempit juga repot. Lihat, li, de, lihat depan, lihat tembok. Lihat kanan tembok, lihat kiri tembok. Tapi kalau rumah luas, ada tamannya, ada enak eh, hati termasuk apa? Bisa jadi lapang. Ini tidak bisa kita pungkiri. Almar ka bulhani. Kata Nabi Sallallam seperti eh, kendaraan yang enak ditumpang. Kalau punya kuda yang enak ditumpangi bahagia, tapi kudanya nakal repot ya. Punya mobil yang mewah ya bahagia, iya tidak. Kalau mobilnya mogok-mogok terus harus dorong, ya kita dorong juga bahagia, tapi kan enggak enak. Artinya ini merupakan sebab-sebab duniawi. Artinya saya katakan perkara duniawi bukan kita tinggalkan begitu saja. Ada perkara-perkara dunia yang bisa mengatarkan kebahagiaan jika disertai dengan apa? Keimanan. Disertai dengan keimanan. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan al-jar salih, tetangga yang baik, tetangga yang baik. Oleh karenanya, apa yang kita bicarakan nanti tentang seluruh kebahagiaan bukan berarti kita menypelekan perkara dunia yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Dunia adalah wasilah selama disertai dengan keimanan yang benar, maka bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. intinya saya ingin menyampaikan, seluruh keimanan, seluruh amalan saleh mendatangkan kebahagiaan. Yang datangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang melapakkan dada siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat tenang hati siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh kemaksiatan akan mendatangkan kesengsaraan. Yang mendatangkan kesengsaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi hukuman atas maksiat yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berkirman. Man amila salihan min dashrin au unsa wa huwa mu'min. Fala nuhiyannahu hayatan payyibah. Fala ajrahum bi biahstani makanu ya'maluhu. Ya Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang beramal saleh baik lelaki maupun wanita ataupun wanita wa huwa dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia kehidupan yang baik di dunia walnajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun dan kami akan berikan dia balasan yang lebih baik daripada, yang terbaik dari apa yang dia lakukan di dunia. Berikan balasan di akhirat. Oleh karenanya kebahagiaan di akhirat. Dibangun di atas kebahagiaan di dunia. Barang siapa yang menghadapi kehidupannya sengsara. Bukan sengsara dia miskin. Bukan maksudnya hatinya sengsara. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Ini tanda-tanda bahawa maksudnya di neraka dia celaka. Di akhirat dia celaka. Sampai-sampai Sb. Lawa mengatakan. Di dunia itu ada surganya. Barang siapa yang tidak merasakan surga dunia... ...dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Dunia itu ada nerakanya. Neraka di hati-hatinya apa? Gelisah. Kemudian apa? Karena tidak beriman penuh dengan kemaksiatan... ...maka kemudian dia akan merasakan... ...dia ya, neraka di akhirat. Kelak. Saya ulangi bahawa ...kebahagiaan di akhirat... ...merupakan dibangun di atas kebahagiaan... ...seorang di dunia. Oleh kerana kita... ...satengah berbicara tentang kebahagiaan... ...di dunia pada dasarnya kita berbicara tentang iman dan amal salih barang siapa yang beramal salih disertai dengan keimanan, maka dia akan meraih kebahagiaan, berbeda dengan barang siapa bermaksiat, barang siapa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan mendapati keringnya hatinya, sesaknya dadanya dia hanya merasakan kenikmatan kelezatan sementara, setelah itu akan dihinggapi dengan kegelisahan dan ketengsaraan Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hal-hal yang paling utama Yang mendatangkan kebahagiaan Adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sebab utama seorang bahagia Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena barang siapa yang ikhlas Maka dia hanya mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Ini sering saya sampaikan Seorang saat dia Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak memperdulikan perkataan manusia Yang dia cari adalah bagaimana Komentar Allah terhadap dirinya Jika dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui dia beramal saleh, Maka itu sudah cukup baginya Yang dia cari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia tidak memperdulikan Komentar manusia Orang seperti ini Yang melatih dirinya Melatih hatinya untuk ikhlas Ya maka dia akan bahagia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, orang-orang yang di surga mengatakan, "Innaman nut'imu kum liwajhiillah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian liwajhiillah. Kami mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala "La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura." Kami tidak butuh dari kalian jazaa' balasan. Dan kami tidak butuh dari kalian syukuran, rasa terima kasih, ucapan terima kasih kami tidak butuh. Kalau ada orang dia rajin bersodok, dia rajin ikhlas beribadah, dia merasa rajin bersodok kepada orang lain, tetapi dia gelisah, berarti dia tidak beres niatnya. Dia berarti tidak beres apa niatnya. Adapun kalau orang dia berbuat baik kemudian dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Dalam hal apa saja dia ikhlas, maka dia akan Bahagia. Contohnya seorang berdakwah, dia berdakwah. Sebelum dia berdakwah, dia ngecek dirinya. Saya dakwah ini karena Allah, atau karena manusia. Kalau dia berdakwah karena Allah, maka setelah itu apa yang terjadi entah orang komentar sama dia, entah orang jelek jelekkan dia tidak peduli. Yang penting Allah ridho sama, sama, saya. Bahagia dia. Tapi kalau yang dia cari adalah komentar manusia, maka dia akan sibuk. Uh, oh, sana mencela saya. Uh, oh, itu mengejek saya. Wah, dia jadi gila akhirnya, bingung sendiri kenapa dia tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kerana ikhwan latihlah diri untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar kebahagiaan itu akan akan datang, adapun seorang kemudian berharap komentar manusia mencari keriduan manusia, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al Akhlaq wa Syiar fi Mudawatun Nufus menyatakan bahwasanya orang yang mencari keriduan manusia adalah orang yang gila. Beliau mengatakan Al Aqlu war Rahatu wa itrahul mabalat bikalamin nas bikalamin wa isti'malu mabalat khaliq azza wajalla. Orang yang cerdas dan ketenangan adalah tidak memperdulikan perkataan manusia dan peduli dengan komentar Allah Subhanahu wa peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa ini orang cerdas inilah inilah kebahagiaan bal babul aql war roha kullaha man qaddara annahu yaslamu min ta'nin nasi wa kata Ibn hazm barang siapa yang menyangka dia bakalan selamat dari perkataan manusia dan dari celaan manusia fa huwa maka dia orang gila Maka dia orang gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bisa selamat dari komentar manusia. Maka dia adalah orang yang gila. Dia melakukan kebaikan. Maka akan dicela oleh orang yang buruk. Dia pun penjahat. Dicela sama orang yang baik. Dia baik. Dicela sama penjahatnya. Tidak akan selamat dari komentar manusia. Barang siapa yang ingin mencari agar disukai oleh semua orang. Maka dia orang gila. Mustahil. Mustahil dia bisa disukai oleh semua semua orang. Karenanya para hal ini dah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bdklah seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka apa yang dia lakukan semata-mata karena mencari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak per pernah peduli dengan ya, penilaian orang lain. Bahkan meskipun orang lain marah sama dia. Yang penting Allah ridho pada dia maka dia tidak akan mempedulikannya. Dalam sebuah hadis, Muawiyah radhiyallahu taalaanhu menulis sebuah surat kepada Aisyah. Kemudian Muawiyah berkata, Uktubi ilayakitaban tu sini bihi bihi walatukfirialaya. Kata Muawiyah wahai Aisyah, tulislah sebuah tulisan, nasihat kepada aku, namun jangan banyak nasihatnya, singkat singkat padat, nasihati aku maka Aisyah pun menulis nasihat kepada Muawiyah, umul Mukminin Aisyah apa nasihat Aisyah? salamun alaik, salamu alaikum amma ba'du fa'ini sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam SAW yakul manil tamas aridallahi bisafatin nas, kafallahu mu'natan nas Assalamualaikum. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mencari keridoan Allah dengan kemarahan manusia. Maka Allah akan melindungi dia dari beban manusia. Wa meniltama sarifam nasib bisafatillah. Wa kalahu allahu ilan nasi. Wassalamualaikum. Barang siapa yang mencari keridoan manusia. Dengan membuat Allah murka. Maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia tersebut. Assalamualaikum. Selesai nasihatnya. Singkat. Tapi itu nasihat yang sangat sangat nilai dia sangat tinggi nilainya merupakan sabda Nabi SAW. alaihi nasihat yang sulit dilakukan mencari keridhaan Allah meskipun orang apa meskipun orang marah. Ali katanya, sekala seorang ikhlas kepada Allah dalam dakwahnya, maka jika niat dia adalah untuk menasihati meskipun orang dihadapan dia akan marah kepada dia, dia tetap saja nekat untuk berdakwah Kerana dia mencari keridhaan Allah Subhanahu Wahdah. Jadi masalah sekarang karena banyak pekewu-pekewu, enggak enak, enggak enak, enggak enak, akhirnya enggak pernah berdawah, enggak pernah bernahi, bernahi mungkin. Dan yakinlah pada siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh cercaan manusia kepada Dia tidak akan berpengaruh pada Dia. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Kafahulillahumuknatan nas." Allah akan menjaga Dia dari beban manusia. Orang lain tuh bikin beban sama kita. Bebannya apa? Ngomentari kita, jelek-jelekin kita, itu beban. Orang kalau tidak ikhlas mikirin komentar tersebut bisa gila dia. Bisa apa? Bisa gila, bisa stres. Tetapi tetkalah dia karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka meskipun berbagai banyak macam cercaan dari berbagai macam orang, maka Allah akan melindungi dia. Jika cercaan tersebut dia hanya ketawa. Oh begitu tuh. Kadang-kadang hanya sebagai apa hiburan. Menghilangkan stres. Bukan membuat stres tapi menghilangkan apa? Stres. Kenapa? Karena Allah lindungi dia. Allah yang jaga dia. Karena dia ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ikhwanifillah. Orang yang ikhlas. Orang yang bahagia. Yang tidak memperdulikan omongan orang. Tidak memperdulikan komentar orang lain. Yang buat orang tidak bahagia itu apa? Terlalu sibuk melihat komentar orang lain. Oleh kerana hati-hati para pengguna Facebook. Para pengguna Blackberry. Para penulis status yang senang tiada menanti nanti komentar. Ini menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang membuat dia gelisah. Tulis status, komentar, bantah, bantah, ngamuk-ngamuk. Ah, dia habis waktu untuk apa? Tapi kalau dia ikhlas karena Allah nggak jadi masalah, bantah dengan ilmu. Nah, tapi kalau dia tidak ikhlas, akhirnya dia hanya menggelisahkan dirinya dan akhirnya tidak bahagia. Qali fil hazan ayyuhakum di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan disebutkan oleh sebagian ulama adalah tarku nazar wal kalam Meninggalkan ya, perkataan yang sia-sia atau tidak bermanfaat, berlebih-lebihan dalam berkata, berlebih-lebihan dalam memandang dan berlebih-lebihan dalam bergaul. Berlebih-lebihan dalam Bergaul. Ya, Ikhwan kita makhluk sosial kata kata dalam buku UPS ya. Kita ini makhluk apa? Sosial. Perlu bergaul. Tak mungkin hidup sendiri. Tak mungkin hidup sendiri. Oleh kerana Nabi Adam alaihissalam diciptakan baginya si Tiwah. Kita manusia perlu bergaul. Kita manusia perlu berkata-kata, berbicara, berbincang-bincang dengan teman kita. Akan tapi ada batasannya. Dan sungguh indah sekali kita bergaul dengan orang-orang soleh. Dan saya ulangi bahawasanya diantara sebab kebahagiaan bergaul dengan orang soleh. Orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang yang mengajak kita ikut pengajian. Orang-orang yang mengajak kita memikirkan dakwah. Orang-orang yang menyuruh kita nyumbang duit. Kamu keluarin duit. Luaruin duit untuk apa berdakwah? Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita punya teman yang soleh, maka jangan ditinggalkan. Ya. Apalagi soleh, yang tulus. Yang dia bergaul dengan kita. Bukan karena ingin mencari uang kita. Teman seperti ini jarang. Maka nah, kalau kita ketemu teman yang seperti ini Yang benar-benar bergaul dengan kita Karena keimanan bukan karena pulus kita Bukan karena duit kita Maka peganglah teman tersebut Sungguhnya teman seperti itu jarang Tapi kalau ada teman yang muncul Tetap butuh, kalau tidak butuh tidak muncul Ini teman yang sejati Benar-benar dia Muncul tetap apa? Tetap dia membutuhkan Tidak butuh dia ya. Tidak, tidak muncul Para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Akan tapi meskipun kita bergaul dengan orang-orang sel, dengan teman-teman kita. Namanya kita berkumpul. Tetapi terkadang dan nikmat setelah kita ber, ber, bercakap-cakap dengan teman-teman kita berdialog. Tetapi kalau sudah berlebihan. Yang seharusnya ngobrol satu jam jadi lima jam jadi enggak enak. Kapan pulang orang ini kok enggak pulang-pulang. Tadinya nikmat setelah ngobrol. Karena cuma setengah jam sampai satu jam. Nikmat. Ya rindu. Apabila ini kan di dalam riwayat ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, tapi riwayat disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zur ghibban tazdat hubban. Zur ghibban tazdat hubban yang artinya kunjungilah sesekali maka akan menambah kecintaan. Teman yang baik bukan berarti tiap hari ketemu, itu bukan berarti itu bukan berarti persahabatan yang baik. Tapi sekali ketemu sehingga kita ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman kita di antara hal yang menghilangkan kebahagiaan yang merusak suasana terlalu berlama-lama. Jadi ngobrolnya terlalu apa? lama. Jadi jam jam 8 malam sampai jam 12 malam. Kalau sesekali tidak apa-apa, rindu mungkin lama, tapi tiap minggu seperti itu, ya ini namanya menghilangkan apa? suasana pertemanan. Dan akhirnya karena omongan yang melebar kemana mana-mana akhirnya bisa terkadang masuk dalam pertikaian. Jadi ini sering terjadi. Sering terjadi, dan kemudian karena sudah terlalu dekat sekali bertengkar, jauh sekali kayak bom meledak kenapa tadi terlalu dekat, kalau ngobrol biasanya 5 jam, dimana-mana ketemu terus begitu sekali ribut, tidak menerima akhirnya tidak benar-benar kebenciannya pun luar biasa kebenciannya pun luar biasa oleh katanya jangan terlalu banyak Bercampur, ngobrol sana sini, main terus kerjanya. Sekali ketemu, dan apalagi pertemuan tersebut dalam rangka dakwah, dalam rangka memikirkan dakwah, dalam rangka memikirkan Islam, ini tentunya penting. Tapi waktu dibatasi, waktu dibatasi. Demikian juga eh, yang menghilangkan kebahagiaan terlalu banyak melihat. Terlalu banyak apa? Melihat. Dan sekarang ini susah orang kalau disuruh enggak melihat apalagi dunia internet, semuanya ingin tahu semua. Semuanya kira-kira kira semua. Eh, akhirnya matanya ke sana sini. Akhirnya melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Akhirnya hobi melihat hal tersebut. Akhirnya dia terbunuh tertawan dengan melihat halal yang haram dan ini akan merusak kebahagiaan hajinya. Tatkala matanya sudah melihat hal yang haram, hatinya sudah tertawan dengan pandangan-pandangan yang haram. Maka hilanglah kebahagiaannya. Sholat sudah tidak bisa khusyuk. Ya. Kenapa pikirannya kotor. Allah cabut kekhusyukan dari sholatnya. Ini akibat memandang yang memandang yang tidak perlu. Kata orang. Huwa qatilu. Apa namanya. Nafsi, atau qatilu, nafsi, qatilu nafsihi. Huwa qatilu al qatilu. Qatil. Dialah pembunuh dan yang dibunuh. Dia terbunuh. Gara-gara pandangan yang haram yang membunuh dia apa pandangannya sendiri. Oleh karenanya, ifwanik fil azanillahu hayakum ya. Ketahuilah bahwasanya memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kebahagiaan. Pertama kali akan menghilangkan kekhusyuan dalam salat, selebihnya akan menghilangkan kebahagiaan. Barang siapa yang sudah terjerumus dan tertawan, terjebak dengan hal-hal yang diharamkan, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengembalikan keimanannya, mengembalikan kekhusyuannya, mengembalikan kebahagiaannya dan menghilangkan kegelisahannya. Di antara hal yang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah menghilangkan hati dari penyakit-penyakit hati. Hati itu kalau tidak bersih, maka akan menantarkan kesengsaraan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah hadis Abdullah bin Amr bin Asradiyahul Karan Huma, ya Rasulullah ayun nasi afdal. Wahai Rasulullah SAW, manusia apa yang paling afdal? Manusia manakah yang paling afdal? Maka kata nabi Rasulullah SAW, uh, ...yaitu orang yang sodu kulitan Ya, wamahmumul kalb. Itu orang yang lisannya jujur dan hatinya bersih. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sodukul lisanak ribhu. Wahai Rasulullah, lisan yang jujur, kami tahu maknanya. Fama mahmumul kalb. Tapi mahmumul qalb itu artinya apa? Rasulullah terkadang menggunakan bahasa yang kurang jelas maksudnya oleh para sahabat. Rasulullah SAW seorang yang pasti. Ya, terkadang ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh para sahabat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan mahmumul kalb. Apa maksudnya hati yang mahmum? Mahmum dalam bahasa Arab, ya, sebagaimana disebut dalam kamus-kamus, komamtul bait, aikanastuhu, ya, iaitu menyapu. Artinya apa? Menyapu rumah, membersihkan rumah. Jadi mahmumul kalb artinya hati yang disapu, yang dibersihkan. Ini isyarat dari Nabi SAW bahawasanya Hati pasti ada kotorannya ini tidak bisa terhindari Hati itu pasti ada kotorannya Manusia apa yang hatinya bersih Tidak pernah hasad tidak pernah benci Tidak pernah gil tidak pernah dongkol Itu manusia yang mana Ya kecuali mungkin Nabi SAW yang hatinya pernah dicuci oleh malaikat jibril tadi kalau kita manusia model-model Ana dan model-model antum seperti ini Pasti hati itu ada apa? Ada kotorannya Namun jangan biarkan kotoran tersebut dalam hati. Perlu tugas kita untuk apa? Membersihkan. Dan membersihkan, menyapu kotoran hati tidak mudah. Tidak mudah, perlu perjuangan. Seorang kalau sudah dihinggapi rasa hasar, rasa dengki, sulit bagi dia untuk menghilangkan. Jengkel sama temannya, sulit. Mau memaafkan, tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi temannya telah mengatakan dia bodoh. Semuanya telah mengatakan kamu goblok, dikatakan kambing terbang. Ya gimana mau mau maafkan? Tidak mudah. Tapi kalau dia bisa karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Manusia terbaik," bayangkan kata Nabi. "Afzalun nas manusia terbaik, صدوق لسان yang jujur perkataannya. Wa mahmumul qalb yang hatinya disapu," kata para sahabat. "Fama mahmumul qalb, ya Rasulullah?" Lisan yang jujur kami ngerti. Apa maksudnya hati yang disapu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulut taqiyyun naqi", yaitu hati yang bertakwa dan hati yang bersih. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ithma fihi wa la, wa la, wa la Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hati yang tidak ada dosanya, tidak ada uh, dengkinya, tidak ada dongkolnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hasat Waghil, dongkol dan hasat ini kalau orang bisa menghilangkan penyakit dari hatinya, maka dia bahagia. Benar, dia bahagia. Karena ingat Ikhwan, antum hidup di dunia ini berinteraksi. Antum lihat ada orang yang lebih, mobilnya lebih mewah, oh hasad. Ia ya atau tidak? Lihat orang istrinya lebih cantik daripada istri kita, padahal orang itu lebih jelek daripada kita, hasad. Kok bisa dapat istri cantik orang aja. <laughs> Orang susah ini. Di mana-mana banyak cobaan yang kita hadapi. Pengajian aja ada hasad. Itu orang kok bisa dekat-dekat ustaz. Siapa dia? Pemain baru kok sudah dekat-dekat ustaz. Ngatur-ngatur -ngatur lagi hasad lagi. Ya Alhamdulillah orang lain yang mengatur. Tidak mesti kita mengatur semuanya. Yang penting pengajian jalan. Donatur pun hasad. Siapa yang kena? Bukan saya yang donatur. Siapa-siapa yang bayar itu? Hasad itu tidak mungkin itu manusiawi ikhwan makanya Ibn thaimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad tidak mungkin ada jasad yang selamat dari hasad mustahil siapapun orang mau penjual sayur mau tukang becak mau ustad dokter semuanya hasad dokter hasad sama dokter yang lain tukang becak hasad sama tukang becak yang lain ustad hasad sama ustad yang lain tidak mungkin tetapi kata ibnu thaimiyah rahimahullah wallain yubdi Orang yang buruk akan menampakkan hasasnya Mengikuti apa yang dimaui oleh hasasnya Dan orang yang baik menyembunyikan Melawan apa? Hasasnya Ini orang yang baik Jadi bukan orang ada hasasnya orang buruk Tidak, orang-orang pasti ada Mustahil tidak ada, tidak, pasti ada hasasnya Dalam banyak perkara hasas itu bisa muncul Tetapi orang yang baik Melawannya, menyembunyikannya Oleh kerana tadi, itulah yang saya katakan Butuh hati itu apa disapu. Karena tidak mungkin hati selamat dari kotoran. Pasti ada. Orang yang dia menghilangkan dirinya hatinya dari hasrat, dia akan tidur dengan tenteram. Kalau dia menghilangkan hatinya dari dongkol, dia bisa hidup dengan tenteram. Orang itu maki-maki dia. Dia mungkin marah pertama kali dengar, tapi lah biarlah. Oh itu semua sudah ditakdirkan 50 ribu tahun yang lalu sebelum diciptakan lagi. Dan di Allah sudah mencatat si fulan akan mencaci maki kamu. Itu semua apa? Ya sudah. Setelah dia bisa menghilangkan tersebut, dia hidup. Tidur tenteram, ketemu istrinya, tidur selesai. Bangun tidur, kegiatan baru. Tetapi kalau dia tidak menghilangkan penyakitnya, Sudah tahu jantungnya kecil, hatinya kecil, Sudah kecil tersebut diisi ngambek sama si fulan, marah sama si fulan. Hasad sama masih bulan, jadi mau tidur tu hati apa susah sekali. Akhirnya kena penyakit jantung, akhirnya kena penyakit stroke, akhirnya kena penyakit gula, ya. Jadi temperamental hidup ini dia susahkan sendiri, dia menyusahkan kehidupannya apa? sendiri. Ada pun orang cuek dia maafkan orang yang bersalah, dia berusaha menghilangkan hasadnya, dia baca tentang bagaimana cara menghilangkan hasad. Maka dia akan bahagia dan peneram apapun yang ada di sekitar dia orang lebih kaya mobilnya lebih mewah istrinya lebih cantik lebih berilmu lebih berhasil dakwahnya ya, dia cuek saja dia cuek aja jadi ini dia akan bisa uh, bahagia. Insyaallah Zanilah Rakyatku ada riwayat yang bagus di sini yang menggambarkan seorang ikhlas dan cuek tidak perlu dengan komentar orang lain. Yang penting komentar Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Maka datanglah seorang yang bernama Iyash bin Abi Maryam. Iyash bin Abi Maryam ini pernah musyrik Kemudian berperang dalam jihad dan membunuh saudaranya Umar. Namanya Zirar Bil Khattab. Dibunuh. Waktu dia datang meminta jatahnya dari Baitul Mal. Ya jatahnya dari Baitul Mal. Karena Baitul Mal Muslimin. Membagi-bagi harta kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jatah. Seperti mungkin pegawai kerajaan. Atau mungkin Mujahidin. Ada jatah yang diberikan kepada pegawai negeri. tatkala itu istilah kita karang ini. Maka datanglah Iyas bin Abi Maryam. Maka Umar kenal dia Umar bertanya. Anta Iyas bin Abi Maryam, aladhi kotal sa'i, kamu Iyas bin Maryam telah bunuh saudaraku? Kata Iyas, jawabannya apa jawaban dia? Alhamdulillahilladhi adkhalahu bisababil jannah Walam lam yudkhilni bisababil naar. Kata Iyas, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan dia masuk surga gara-gara saya kan gara-gara saya, saya bunuh dia mati syahid kan, coba kalau saya tidak bunuh dia, tidak masuk surga <gara> jadi ini kan bikin Umar jengkel, jadi omongnya. tapi jawabannya benar saya segala puji bagi Allah yang menyebabkan dia masuk surga gara-gara saya jadi saya bunuh dia, itu kebaikan bagi dia dan dia tidak menjadikan saya masuk neraka ya, tidak Seadanya kalau saya yang mati saya masuk neraka tatkala itu. Karena saya adalah seorang musyrik tatkala itu. Alhamdulillah dia yang mati. <laughs> bukan saya yang mati. Gak masanya begitu. Kan. Bahasa kasarnya begitu. Tapi dikemas dengan bahasa yang indah. Kalau kita kalau dia bilang. Ya Alhamdulillah dia yang mati bukan saya. Kalau saya saya mati masuk neraka. Alhamdulillah dia yang mati dia yang masuk surga. Saya juga mungkin bisa masuk surga. karena sudah Islam sekarang. Tapi kalau bahasanya demikian. Untung dia yang mati bukan saya kan jelek seperti itu tapi dia kemas dengan bahasa yang indah alhamdulillahilladzi Ada ya, adaqalahul janna bisababi segala puji bagi Allah yang membuat dia masuk surga gara-gara gara-gara saya maka Umar pun agak marah Umar tidak pernah bahasa-basi -bahasa. maka Umar mengatakan istri faja'ta anni fa inna uhibbuk pergi kamu saya tidak suka sama kamu Orang ini Ia berkata Dan ini juga pernah di alam ilanai Bukan benci orangnya, bukan Tapi karena tidak bisa menahan apa kecintaan terhadap apa Terhadap saudaranya Contohnya dalam hadis yang Sahih Nabi SAW pun demikian Nabi SAW tak kala eh, Datang Habashi Siapa namanya yang membunuh Hamzah Wahshi Wahshi Membunuh Hamzah, pamannya Nabi dan hubungan Nabi dengan Hamzah sangat dekat Hamzah bin Abdul Muttalib Dia pamannya Nabi dan saudara Persesuaan Nabi Sehingga Nabi sangat mencintai siapa? Hamzah, ternyata Hamzah meninggal dunia Tak kalah perang Uhud Dengan cara wahsy yang Tidak diduga-duga Jadi melemparkan tombaknya Sehingga menembus Perutnya Hamzah Setelah itu wahsy masuk Islam Setelah masuk Islam Wahsy gelisah ini masuk Islam saya pernah bunuh pamannya Nabi. Maka Wahsi pun bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi, maka Nabi berkata, Anta Wahsi. Alladikotala, Amin. Kamu adalah wahsy yang telah membunuh pamanku. Kata wahsy Benar Wahai Rasulullah, sebagaimana Engkau ketahui. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La wis ta'ata. Antu koyi bahwa jihka Nabi, Nabi agak agak lembut kata Nabi. Kalau kau mampu untuk tidak menampakkan wajahmu kepadaku lakukan. Kenapa? Karena kalau Nabi lihat dia ingat lagi kepada apa? Pamannya. Bukan benci kepada apa? Wahy, tapi ingat lagi pamannya. Kalau Umar, pergi kamu, saya tidak suka sama kamu. Dia namanya manusia. Apa kata? Kata Iyas. Kata dia. Dia tidak marah juga dia bilang demikian. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," Inkuntala tuhjibni, apa yang kusuni? Hada syaitan min hakillahi liti baitul muslimin. Wahai Umar, kalau kau tidak suka sama saya, terus jatah saya bisa dikurangi? Kata Umar, enggak. Kata Umar yang bagikan apa? Jatah pembagian baitul mal. Apakah kalau kau benci kepada saya, apakah kau akan mengurangi jatahku? Kata Umar, haja lil lahi ma'adallah. A'udzubillah. Saya tidak akan melakukan demikian. Saya tidak akan mengurangi sedikit pun. Kemudian kata dia, "Itam yang Amirul Mukminin, abghit ma syi'ta, fa inna ma yabki al-hubb al-nisaa'." Jawabannya ini, perhatikan ini. Kata dia, kalau begitu wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, dia tidak bilang Umar tapi penghormatan, wahai khalifah, wahai presiden. Kalau begitu perkaranya, jatahku tidak terkurangi. silakan kau benci sesukamu. Silakan kau benci sesukamu. Karena yang menangis kalau tidak dicintai hanyalah perempuan. Yang bersedih dan menangis kalau tidak dicintai hanyalah apa? Perempuan. Ada orang seperti itu laki-laki dia perempuan, badannya kekar, tapi kalau temannya temannya dia tidak mau gaul, tidak bergaul lagi sama kamu, kita bombek. Diajak ajak bombek, nangis dia. Padahal badannya kekar, kemudian kenapa dia benar marah sama saya? Kenapa gelisah dia? Berarti tidak semua orang harus cinta sama kamu. Kamu lakukan yang baik. Kalau dia putus hubungan, sudah selesai. Yang menangis cuma perempuan, dia ya, tidak. Jadi seperti seperti baru dicerai sama suaminya. Padahal dia laki-laki cuma gara-gara mungkin ribut sedikit sama temannya ya, sudah. Kita cari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada persahabatan kemudian ini, ini sering terjadi, sering terjadi persahabatan yang begitu dekat. Akhirnya ketika lah sahabatnya salah sedikit, dia dijauhi, marah. Kamu Selama ini saya anggap sebagai sahabat sejati Waktu saya butuhkan kamu malah berkhianat Tidak usah berteman lagi Pertama saja manusia pasti punya kesalahan Terkadang istihad berbeda Terkadang keputusan berbeda Bukan karena, bukan karena hawa nafsu Bukan karena keputusan berbeda Istihad ber berbeda Ya kalau dia Kamu tidak cakap ya sudah apa, apa. Benci sesuka kamu Ya Artinya tidak usah, usah kita gelisah. Encik saya katakan bahawa saya mengharapkan semua orang rido sama kita itu adalah sikapnya orang gila. Sikapnya orang gila. Kita berbuat baik sebaik-baik mungkin kepada orang. Kalau orang marah sama kita kita baik, kita senyum. Tapi kalau dia tidak mau, hati dia bukan kita yang pegang. Yang pegang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah senyum-senyum sama kamu, sudah saya terakhir kamu masih marah sama saya? Apa ini? Saya pergi aja. Masih banyak teman yang lain. Teman datang dan pergi. Begini fani fillah sanayallahu hayakum selama seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala maka ya apapun yang dia dengar dari komentar manusia bagaimanapun sikap manusia kepada dia maka dia tidak peduli yang penting adalah ya, dia meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala oleh katanya sebagian orang mengatakan ridhon nas ghaiyatun la tutra wa ridha Allah ghaiyatun la tutra ya Bahawasannya keriduan manusia adalah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Tidak mungkin kita bisa meraih keriduan seluruh manusia. Dan keriduan Allah bisa diraih atau tidak? Keriduan Allah bisa? Bisa diraih. Oleh karena jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan keriduan Allah Subhanahu SWT. Di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah amalan yang luar biasa. Memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Kita itu berbuat, berbuat baik sama orang lain, orangnya senang atau tidak? Senang. Kita tahu kaidah yang mengatakan aljazaa' min jinsil amal. Selalu banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kamu berbuat buruk sama orang, Allah akan berbuat buruk sama sama kamu. Setiap saat ada balasannya. Kamu berbuat baik kepada orang lain, akan ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada. Kamu Kamu berusaha membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan hati. Oleh karena terkadang heran kita melihat ada orang yang dia sibuk mengurusi orang lain. Sibuk bagaimana anak yatim, sibuk memikirkan bagaimana mengurus para janda, sibuk bagaimana apa, mengumpulkan sumbangan untuk dikirimkan kepada para mujahidin, misalnya kepada orang-orang yang sedang terluka. Seakan-akan, dia ini hidupnya bagaimana? Istri dia tinggal, anak dia tinggal. Tetapi kenapa dia terus berkutat karena Allah berikan dia kebahagiaan? Kita lihatnya dia kapan bahagianya. kapan ketemu istrinya, kapan ketemu anak-anaknya, kapan dia makan enak. Tetapi dia bahagia dengan perbuatannya tersebut sehingga dia terus berkutat dengan amal solehnya tadi. Kenapa? Karena dia memiliki kan bagaimana bisa bahagiakan orang lain, maka sebelum orang lain bahagia Allah sudah membahagiakan dirinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Hai hukum, anpa Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih mengatakan dalam Sahih Bukhari, inna min al-shajari lama barakatuhu muslimin. Hadithuni Mahia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kata Nabi, kabarkanlah kepadaku pohon apa tersebut. Jawabannya pohon korma. Ternyata pohon korma itu, ya, kalau kita lihat ya, seluruh bagian dari pohon forma tersebut bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Tidak ada bagian pohon forma pun yang terbuang seluruhnya. Daunnya, batangnya semuanya bermanfaat. Itulah seorang muslim bermanfaat bagian yang lainnya bermanfaat. Baik dengan hartanya, memberi manfaat kepada orang yang dengan kedudukannya. Beri manfaat kepada orang lain dengan nasihatnya Berusaha memberikan nasihat kepada Manfaat kepada orang lain Apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya Apakah dengan kedudukannya Apakah dengan pengarahannya Ya akhirnya terkadang ada orang ya, Mungkin gelisah seakan akan beban begitu banyak Yang dia pikul Dia ingin ketemu anter, ingin nasihat Antum kasih nasihat 5 menit saja Mungkin lepas itu apa namanya Berlenggu kesulitan yang dia pikul tersebut Kenapa kita pelit untuk meluangkan waktu 15 menit 10 menit untuk menasihati dia? Ya, kecuali kalau yang datang 100 orang ya repot juga nih. Tapi kalau sesekali apa salahnya kita sisihkan waktu di tengah kesibukan kita? Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain. Seperti Ibn Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Sa'di Sa rahimahullah menyebutkan ini sebab sebab mendatangkan kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Ya. Di antara dalilnya ya, inilah satu hadis tatkala ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi Dia mengeluh kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Ya, hatinya keras, tidak tenteram, tidak bisa khusyuk, resah, hatinya keras. Maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan, aqimul atimi miskin dan usap rasal yatim. Fatana Rasulullah sallam berilah makan kepada orang miskin dan usapkan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Bayangkan apa hubungannya memberi makan kepada orang miskin fakir miskin? Kenapa hubungannya mengusap tangan di kepalanya anak yatim dengan kebahagiaan hati? Ternyata ada hubungannya. Tadi kalau kita beri makan kepada fakir miskin kan bahagian dia, ya tidak? Ketika kita memberi perhatian kepada anak yatim, kita dekatkan bukan hanya kasih makan Sama anak yatim, tetapi kedekatan tubuh kita bersentuhan dengan tubuh dia. Kita usah apa? Kepalanya. Bukannya sekedar kasih makan, tapi kita langsung datang, langsung kita usah kepalanya Ini akan mempengaruhi kebahagiaan yatim. Ini yang bilang siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Habibu Hadi dan yang lainnya, Masaul Mutaqdzib wal Baki. Karena jula ini aleihuma alehi ma juzbatani min hadith. Aku mahu faham nabi saw. Kata nabi saw perumpamaan seorang yang bersodakah dengan orang yang pelit, seperti dua orang yang memakai baju besi, baju besi yang dari dadanya sampai ke lehernya terbuat dari lingkaran-lingkaran baju besi. Kullama hamal mutaqodrik bishodapah. Setiap orang yang bersodakah ini ingin bersodakah, maka ita saat alaihi. Lembah kotor, maka bajunya merenggang. Kita tahu kalau baju besi diikatkan sama kita kan tidak enak ini. Hati ini, hati ini apa namanya sempit, Dari ini sempit. Namun setiap seorang bersedekah ini menyumbang maka Allah lepaskan sedikit demi sedikit direnggangkan baju besi tadi. Berbeda dengan orang yang bahil, kullamal haml bahilu bersedekah. Setiap yang bahil ini bersedekah, ya, maka lazima كل حلقه مكانها ولم تتسق عليه maka lingkaran-lingkaran besi tersebut tetap aja di tempatnya dan tidak merenggang maka semakin apa Me menekannya dan itulah yang dialami oleh orang yang bakhil orang yang bakhil kalau kita suruh masih ada orang miskin sedekah dong berapa itu sudah 100.000 aduh 100.000 banyak sekali tadinya jadi <tentuh> jadi sempit ini benar orang bahas seperti itu Semakin sempit hatinya kalau disuruh bersedekah. Apalagi kalau Uangnya dia raih dengan bersusah payah Enak saja dia 100 ribu Diambil dari saya, saya setengah mati Memang saya sekarang ya, Jadi Misalnya insinyur Sekali gambar mungkin dapat uang sekian Memang saya sekarang, sekarang Adalah seorang dokter Kali periksa dapat duit sekian misalnya, tapi kan saya belajarnya mahal dulu berapa puluh juta, ratus juta yang saya keluarkan, sekarang dia minta 100 ribu, dasar pemalas makin-makin keluar, hatinya sempit hatinya sempit inilah hukuman bagi orang yang bahir tidak pernah dia ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. berbeda dengan orang yang bersada setiap dia bersada Setiap dia bantu orang lain Allah akan lapangkan dadanya dan sungguh ya, jarang ada orang seperti ini sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah Syekh bin Baz ya banyak ulama ya. tapi yang ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah jarang di antara keistimewaan Syekh bin Baz diakui oleh guru-guru ceceh -guru yang saya pernah ketemu yang bertidata Syekh bin Baz teman-teman senior saya yang pernah, pernah makan bersama Syekh bin Baz semuanya memuji Syekh bin Baz dari sisi bagaimana dia sisahkan waktunya untuk membantu orang lain sampai para ulama-ulama sekarang yang murid-murid Syekh bin Bas mereka mengatakan jarang kita ketemu Syekh bin Bas orang datang ke Syekh bin Bas wah Syekh bin Bas ada kabar gembira jangan kita dapatnya seperti itu sering orang datang syekh saya punya masalah syekh saya punya problem syekh saya punya Syed, saya, punya Syed, saya punya utang yang datang rata-rata mengeluh namun subhanallah Syekh bin nanti nantiasa waktunya dia berikan kepada pada mereka di antara Waktu saya hajian ada seorang doktor dari Riyadh namanya Syekh Mani Al Mani doktor Mani. Masya Allah orang ini saya takjub sama dia. Dari sisi begitu semangatnya dia berceramah dan khusyuknya dalam beribadah. Saya lihat beliau tak kalah di hari Arafah berdoa berjam-jam dengan tabarruk dengan tangisan. Berjam-jam lah, bukan 5 menit langit Habis itu kita tahu, anda Berdoa lama, berjam-jam Tidak mudah orang terbuka Kecuali orang yang imannya tinggi Dan tau fikir dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia ceramah Dia bilang, Ya Ikhwan Jangan malas untuk Menjawab pertanyaan Saudara-saudara kita para haji Sungguh saya melihat Syuh Bin Baz Waktu dia musim haji Dia menjawab pertanyaan Sampai saya kasihan melihat dia Kenapa Syiminbah tidak pernah berhenti? Pertanyaan jawab terus. Sampai tidak istirahat. Memang benar-benar dia niatkan waktunya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Sampai disebutkan. Terkala beliau sakit parah. Atau terkala di rumah sakit. Beliau sampai mengatakan. Mana telepon? Mana telepon? Jangan tolak kalau orang minta fatwa. Sampai dia terus demikian. Nah kita ustaz-ustaz yang junior ini. Kadang-kadang jual mahal. Terus terang saja. Karena kadang-kadang. Bekerja kita bukan cariin Mbak Saidin Mas apa saja dia tahu kita repot. Dia aja yang mau pertanyaan enggak dia pernah. Atau kadang-kadang pertanyaan konyol. Bagi kita konyol mungkin bagi dia enggak konyol. Ini pertanyaan kayak gini. Sampai ada yang bertanya kepada Saya dapati seorang Syekh di Syekh sudah tua di Banjit Nabawi Pertanyaan dibaca. Syekh uh, ee Seorang bertanya demikian demikian. Kalau pertanyaannya bagus dia bilang sa'ilun karim yaqul. Seorang penanya mulia bertanya. Kemudian dia jawab. Kalau pertanyaannya ngaco dia bilang sa'ilun bahlul yaqul. <laughs> Seorang penanya bahlul bertanya. <laughs> ya, jadi kadang-kadang ya ya mengingatkan, kalau bertanya pun harus ada ada adab bagaimana. Tapi dia jawab, tapi dia dia jawab wallahiillahi tania allah yaikum itulah syekh bin basrah rahimahullahu taala yang meskipun orang yang super sibuk tetapi dia ya, memiliki waktu untuk dia berikan kepada umatnya. Jadi ini jauh daripada kita ya. Kita tentu jauh akhlaknya dari akhlak Syekh Bin Basrah rahimahullahu taala. Jadi ada teman saya orang Afrika juga cerita, kita kalau makan di rumah Syekh Bin Basrah ya. kalau Syekh Bin Basrah apa namanya dia tidak makan kecuali bersama kita. Jadi bahkan sama-sama pekerja-pekerja. Dan saya ingat Syeikh bin Bas telah mengatakan, kululah hamyekwan, ya kululah hamyekwan. Ya makan dagingnya, dagingnya dimakannya ekon. Tetapi dia tidak lihat. Disuruh apa dagingnya di dimakan, di untuk makan. Petu saat mereka berkumpul satu tempat, Syeikh bin Bas lagi menunggu Syeikh bin Bas. Syeikh datang belakangan. Rupanya waktu Syeikh bin Bas datang belakang, ada orang yang duduk di tempat duduknya Syeikh bin Bas, disuruh pindah. Walent. Suruh pindah, karena Sheikh Bin Bas mau duduk di situ. Saya itu kasih nasihat-nasihat. Kemudian, buyak. Setelah buyak, ada yang negur Sheikh Bin Bas. Sheikh, tadi ada orang duduk di tempatmu, terus disuruh pindah, gara-gara kamu mau datang. Sheikh Bin Bas panggil orang tersebut. Panggil. Suruh panggil. Dia minta maaf kepada orang tersebut. Kamu yang lebih berhak duduk di sini, karena kamu yang datang di di luar. Ini luar biasa. Kalau kita baca tentang si sejarahnya Sheikh Bin Bas. Surahimahullahu. Allah berfirman, "Sesungguhnya barang siapa yang berusaha berbuat baik kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada dia." Terlebih lagi orang yang berbahagia tersebut yang kita bantu dia mendoakan kita, mendoakan kita ya. Menyebut kita dengan kebaikan, mendoakan kita sehingga Allah semakin berikan kebahagiaan kepada kepada kita kalau kita berbuat baik kepada banyak banyak orang. Masih banyak sebab-sebab kebahagiaan ya. Tapi Mungkin sampai di sini saja. Yang bisa kita sampaikan. Yang kita buka, sisi tanya, tanya jawab. Yang penting ditraktekan. Bukan hanya diketahui sebagai wawasan. Yang penting adalah ditraktekan. Saya baru mengenal manhaj salam. Menurut Ustaz yang dituarkan di daerah saya, jenggo tidak wajib bagaimana yang bertanya Ustaz adakah dalil dari sunnah bufadz dan muslim ya, jenggot ini hukumnya wajib dan ini merupakan mazhab dari mazhab syafi'iyah bahkan empat mazhab ada di internet tulisan saya tentang masalah ini masalah hukum jenggot menurut mazhab syafi'iyah hukum jenggot menurut mazhab syafi'iyah dan juga mazhab-mazhab mazhab yang, yang lainnya karena dalil begitu banyak menunjukkan tentang wajibnya jenggot di antaranya seperti Rasulullah SAW mengatakan oh full liha panjangkanlah apa Jenggot Rasulullah mengatakan Haliful Majus Silih-silih orang apa? Majusi Rasulullah SAW mengatakan Jenggot Fitrah. Di antara Fitrah adalah apa? Jenggot Oleh karena kita dapati Para ambiak seluruhnya berjenggot Seluruh Nabi berjenggot Ya bena umma La ta'khut bilih yati wala biraksi Kala Nabi Musa AS pulang Kemudian melihat sebagian banding Israel Menyembah sapi Maka Nabi Musa sempat marah kepada Nabi Harun kalau Nabi Musa marah, Nabi Musa pegang kepalanya rambutnya sama jenggotnya Nabi Harun Maka kata Nabi Harun, ya jangan pegang ya jangan. menunjukkan Nabi Harun apa, jenggotan Nabi Musa juga apa, jenggotan Nabi Isa juga, Tuhan yang orang-orang Kristen juga apa, jenggotan oleh karenanya kita bilang, yang mengatakan tidak wajib, maka butuh dalil. dan kita katakan ini mazhab syafi'iyah, mazhab ulama' Syafi'i. Alhamdulillah kita di atas Mazhab Syafi'i di tanah air kita kebanyakan orang Mazhab Syafi'i. Oleh kerana ya, Insya Allah apa yang saya telah tulis dalam internet dan dengan sedikit tambahan sudah sudah saya bukukan dan siap dicetak dengan judul Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Kena banyak orang mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi meninggalkan ajaran Mazhab Syafi'i. Di antaranya masalah jenggot. Di antara masalah uh, jenggot lihat bagaimana para ulama dahulu ya, ya. mereka sampai dalam buku-buku mereka menyebutkan seperti dalam ee, kalau tidak salah Qois bin Sa'ad bin Ubadah ya. Ya, anaknya Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah disebutkan bagaimana dia orang yang berani orang hebat namun tidak punya tidak punya jenggot sampai para sahabatnya berangan-angan kalau jenggot itu bisa dibeli akan kami belikan buat dia namun jenggot tidak dijual hanya tidak tidak bisa artinya bagaimana mereka ingin apa namanya memasang jenggot sama dia. Kalau saya, alhamdulillah, inilah yang Allah berikan kepada saya seadanya. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi saya enggak perlu ceritakan. Intinya, kalau Ustaz tadi mengatakan tidak tidak wajib, ya biarina jangan jadi masalah. Ya, ya. Suatu saat ada waktu, bisa di Ajak berdialog atau misalnya diperinkan tulisan saya diperinkan dicoret namanya. Ustaz bagaimana dengan tulisan ini? Suruh dia baca. Tapi jangan pasang nama saya. Mungkin sudah fobia lebih dahulu. Coret nama saya, diperinkan suruh dia baca. Ya. Ya, orang bertahap. Ya. Orang bertahap. Ada yang menyangka tidak wajib dan tidak semua ada orang mungkin baru ngaji tidak mengerti. Banyak yang perlu dibahas ya. dan tidak hikmah. Kemudian kita baru pengajian langsung sudah bahas masalah apa. Jenggot, tidak hikmah orang baru datang kita lihat dari atas saya bawah. Jenggot tidak ada, enggak <laughs> benar seperti itu. Adapun ada syubhat yang mengatakan bahwasanya jenggot itu disunahkan atau diwajibkan karena untuk menyilisi orang-orang musyrikin dan sekarang orang-orang musyrikin sudah berjenggot pula. Kalau begitu sudah tidak wajib lagi, ini isyubahat yang ngawur dan ngaco. kenapa? pertama perkataan mereka orang-orang musyrikin sudah tidak berjenggot lagi itu tidak benar, sampai sekarang jenggot masih cirinya orang islam, bahkan cirinya teroris <laughs> ini merusak, merusak inilah orang teroris sehingga siap yang jenggotan disanggap apa? teroris, tapi jenggot ciri orang islam masih sampai sekarang masih ciri, dan orang-orang kafir mana yang jenggotan Kalaupun mereka mengatakan orang-orang Yahudi jenggotan, kita bilang sejak zaman Nabi pun orang Yahudi sudah jenggotan. Tetapi ada kelompok musyrikin yang lain yang tidak jenggotan. Seperti Majusi, seperti Penyembah Matahari. Yang ternyata tetap berlaku. Kalaupun seluruh orang yang sudah jenggotan, tetap saja jenggot adalah fitrah. Oleh kerana yang, yang berkaitan dengan jenggot banyak. Di antaranya fitrah, di antaranya penyelisian terhadap orang-orang musyrikin. Apakah amal kita diterima yang awalnya kita ikhlas namun tercampur riak dan kita sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya? Ya ikhwan, ikhlas adalah perkara yang sulit dan sulit untuk kita nilai kita sudah ikhlas atau tidak. Yang, yang Allah inginkan dari kita adalah berusaha dan melawan. Allah mengatakan, Allah tidak membani di luar kemampuan seorang hamba. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kita berusaha untuk ikhlas. Masalah nanti... Berhasil atau tidak, urusan Allah. Tapi saya yakin, kalau orang sudah berusaha, meskipun toh dia tidak berhasil ikhlas, Allah akan maafkan. Kenapa? Dia sudah beru berusaha. Tapi ikhlas itu perjuangan. Bukan berarti sekarang kita ngaji ikhlas, langsung keluar pengajian, langsung ikhlas. Oh, tidak begitu. Butuh perjalanan panjang, masalah ikhlas ini. Butuh latihan dan ikhlas bertingkat-tingkat. Oleh karenanya perlu dengan perjalanan. Dengan perjalanan. Kali kerana yang tuh lihat bagaimana para ulama, para ulama dahulu kalau seandainya mereka belajar di sekolah langsung alim, langsung jadi mufti, mungkin langsung ria. Tetapi ya, tidak untuk menjadi mufti, dia dari perjuangan. Dia awal mungkin ngaji lima orang, sepuluh orang ter ter terlerasi hatinya. Allah tidak langsung membantu dia sendiri seorang mufti yang terkenal, dia akan binasa orang seperti ini. Hatinya tidak kuat menghadapi ketenaran yang dia rasakan. Tetapi sekali dia diawali dari dari kecil, dari kemudian, dari awal, dari awal Sampai tak kala dia tersohor Dia sudah siap untuk menjadi orang yang tersohor ya, Seperti enggak usah mufti Saudi enggak usah ulang besar Seperti Syekh Abdul Razak kan. Abdul Razak dulu kan tidak terkenal, orang biasa Namun dengan terlatih, terlatih, terlatih, terlatih Tidak pernah sekalipun saya mendengar dia membanggakan pengajiannya Tidak pernah dia cerita sama orang lain Oh saya di Indonesia yang hadir 100 ribu lebih Tidak pernah dia ngomong seperti itu Orang-orang saja -orang tidak tahu. Itu bukan perkara yang ringan. Kita baru pengajian di masjid sini. Oh yang hadir banyak. Padahal cuma sedikit. Sudah bilang banyak sama orang lain. Karena kita panitianya. Ingin bangga. Itu tidak mudah. Itu Allah sudah menempatkan orang-orang seperti itu. Setelah melalui proses yang panjang. Oleh karena jangan untuk mimpi. Saya baru ngaji ikhlas sekarang. Keluar langsung ikhlas. Tidak ya. Perlu perjuangan. Latihan. Latihan. Nanti lama-lama Allah akan mudahkan seorang untuk. Ikhlas. Ikhlas dalam tidak mengomentari cercaan orang lain itu juga butuh latihan. Ikhlas tidak memperdulikan pujian orang lain, tidak terpengaruh dengan pujian orang lain, itu juga butuh latihan, tidak mudah. Banyak orang kalau dipuji langsung kepalanya besar. Songkoknya enggak cukup, helmnya pecahan. Tetapi, kalau dia apa pelan-pelan, dia akan biasa memuji silakan, enggak juga enggak jadi masalah. Ya, kalau orang tidak siap ikhlas baru dipuji Cerita sama orang Uh kemarin dia puji saya Cerita sama orang lain Dia bangga dengan pujian orang tersebut Ini tidak butuh perjuangan Pelan-pelan ya Ikhwan Yang penting yang saya katakan maksud saya Seorang berusaha untuk ikhlas Sementara kita senantiasa selalu berusaha untuk ikhlas Maka insya Allah kita dapat pahala terus dari Allah Subhanahu SWT Kita ikhlas datang riak lawan itu riak Masalah pergi enggak riaknya urusan belakangan Yang penting kita lawan Keberhasilan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah ingin lihat bagaimana kita perjuangan menolak riak tersebut. Apakah benar ungkapan hidup ini harus seimbang dunia dan akhirat? Wa bertagivimah atas Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala walafan sanasihakamin dar dunia. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ini isyarat bahwasanya yang paling utama adalah apa? akhirat namun jangan lupa dengan dunia bukan sebaliknya carilah dunia sepuasmu jangan lupa akhirat nah, ini kayaknya akhirat cuma belakangan enggak tidak. tidak benar perkataan harus seimbang itu apa ya seimbang itu maksudnya apa dunia tidak terlepas dari akhirat akhirat tidak terlepas dari dunia orang untuk bisa meraih akhirat harus dengan dunia pertanyaan ini tidak perlu pertanyaan ini enggak perlu apa harus seimbang dunia? Bagaimana cara menyeimbangkan coba timbangannya bagaimana juga di mana cara Antum menimbang? Menimbang dari sisi waktu atau menimbang dari siapa? apa? yang perlu Antum timbangkan? Maksudnya maksudnya kalau timbangkan dari sisi waktu, dunia 24 jam. 12 jam harus dunia, 1 eh, hari isinya 24 jam. 12 jam harus untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Apakah begini cara menimbang? Tidak benar seperti ini. Tapi carilah dunia dengan niat akhirat. Itu yang benar. Bahkan bisa jadi semuanya adalah akhirat. Seorang yang berusaha mengumpulkan uang, namun niat, niatnya untuk Memberi nafkah kepada keluarganya, niatnya untuk menyenangkan hati ibunya, niatnya untuk bersaudara bagi Islam, maka seluruh kegiatannya akhirat. Seluruh kegiatan dunianya adalah apa? akhirat. Jadi tidak perlu kita bilang harus seimbang dengan akhirat. Tak, tak, tak apa? Yang nimbang pakai timbangan apa? Orang beli kami penjelasan tentang Syiah karena sampai saat ini saya tidak yakin Syiah itu sah. Saya melihat orang Iran di Mekah di waktu haji ibadahnya sama dengan kita. Lah kalau sama enggak benar ya. Karena saya juga sering lihat orang Iran. Ini Bapak insyaallah saya insyaallah saya tanggal 14 Januari mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ada pengajian di Jakarta, kalau tidak di Masjid Jakarta Islamic Center atau Masjid Al-Azhar, insyaAllah Kita akan menyampaikan kajian dengan dua Pemateri, pemateri pertama, Ketua Mui Pusat Khalil Ridwan, Ustadz Khalil Ridwan Dan mungkin dia menyampaikan materi setengah jam Kemudian pemateri kedua saya ya, InsyaAllah dengan judul 33 Banyolan Akidah Syiah 33 Lawakan Akidah Syiah disitu akan nampak Bagaimana akidah mereka, karena saya nukil Dari buku-buku mereka langsung PDF semua saya nukil Ya, bukan nukil dari orang kedua tidak langsung dari buku-buku mereka dan Alhamdulillah kalau ingin tahu tentang masalah ceramah syiah, bisa cari di Youtube cari aja. saya beberapa ceramah ada tentang syiah dan juga ustaz-ustaz yang lainnya, dan kita berbicara bukan dari hayalan, tetapi langsung dari kitab-kitab induk mereka Alhamdulillah Muih sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya pemahaman syiah, yang itu buku disitu sudah bertahun-tahun, bukan sembarang disusun setelah penelitian bertahun-tahun baru kemudian dikeluarkanlah buku tersebut Ustaz tolong praktekkan kepada kami cara mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, ya boleh biasa-biasa aja lah. Ya, begini boleh. Kalau lagi semangat begini juga boleh. Lagi semangat begini lagi parah. Boleh-boleh saja. Ya, yang penting apa? ustaz pernah berdoa dengan apa? Sampai begini. kalau berisiko Rasulullah ustaz pernah berdoa sampai kerendangnya apa? Terjatuh. Ya. ya dari begini juga dari awal minimal seperti ini kita apa berdoa. Yang intinya ada nilai mengangkat. ke ya. depan kita kita berdoa kepada Allah atau lebih daripada itu nggak jadi nggak jadi masalah bebas tidak ada aturannya ya, ada Rasulullah SAW karena disebutkan beliau pernah mengatakan sampai kelihatan apa e, putih dari ketiak beliau ya Allah oh, alam besok waktunya tapi jangan macam-macam saya pernah berdoa, lagi terus atau begini saya juga sakit <guluh> saya lagi kalau gitu ikut acara tahlilan, orang doa saya ikut doa saya lagi kusut tutup mata begitu malah tangannya balik semua oh, saya juga balik <guluh> Gak tau maksudnya apa sih nggak paham. Bagaimana cara membantah sahabat orang Nasrani yang mengatakan bagaimana orang Islam percaya dan mau menyembah sesuatu yang tidak nampak? Kita bilang kalau gitu kamu kafirkan seluruh Nabi sebelum Nabi Isa. Iya tidak. Sebelum Isa diturunkan dianggap sebagai Tuhan. Nabi-nabi yang lain dianggap Allah. Dia atau tidak? Dia atau tidak? Kalau gitu menurut kamu Nabi Daud, Nabi Musa kafir semua kalau gitu. Bagaimana dia bisa beriman kepada Allah sementara Nabi Musa tidak pernah melihat Allah? Balikkan begitu. Sekarang kalau masalah melihat, kamu beriman enggak dengan malaikat? Pernah lihat enggak malaikatnya gitu? Kalau su suatu keimanan harus dengan dilihat, malaikat tidak kelihatan. Jin tidak kelihatan. Otakmu juga saya tidak lihat. Bagaimana kamu tahu kamu dilahirkan oleh bapakmu? Dari mana kamu tahu kamu itu anak bapakmu? Memang kamu lihat dulu. Jadi ini pertanyaan konyol ya. Dan tampaknya justru keimanan itu adalah keimanan terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah keimanan. Kalau semuanya dilihat maka tidak ada pemujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya apa? Yang tidak kelihatan. Kalau semuanya kelihatan ya semua orang akan beriman. Kalau bida dari keluar satu semua orang di sini beriman. Karena u uh, bida dari uh, sudah beriman. Semuanya artis satu ditinggal semuanya. Kalau <laughs> dari. Saya kira Allah sembunyikan sengaja. Itulah kelebihan orang beriman beriman dengan hal-hal yang gaib. Allah sudah tunjukkan banyak bukti Allah sebagai Tuhan. Allah utus para nabi sebagai bukti. Tidak harus Allah menunjukkan apa namanya Allah Subhanahu. Adapun harus turun Allah harus gara-gara supaya kamu beriman Allah harus turun masuk di perut perempuan kemudian keluar dari tempat yang itu kemudian harus digendong harus, kok sampai segitunya harus membuktikan dia sebagai Tuhan? Paham atau tidak? Ustaz bagaimana solusi dari yang saya dati sekarang Saya sudah dua tahun mengenal dakwah sunnah ini Sekarang ber, beriring dengan waktu saya semangat sekali untuk mengajak orang lain Akan tapi kepada orang tua, adik, kakak Saya tidak begitu semangat Tidak ada ide Mengingat kedua orang tua adalah orang yang awam Akan ilmu agama Dan kebetulan saya sedang kuliah di Kota Padang Tetap orang tua lebih dahulu Tentunya terkala pulang Terutama terkala kesempatan apa? Pulang dan tidak semua harus semuanya yang langsung dapat di satu persatu. Tidak semua dapat hidayah. Dan yang paling kuat adalah doa. Adalah doa. Ya. Yang paling kuat adalah doa. Saya tahu ada seorang yang yang apa hidup di keluarga yang tidak ada yang sholat. Kemudian dia ngaji. Dia pulang bertemu dengan bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, tantenya semua tidak ada yang sholat. Kemudian dia pulang. Setelah dia pulang bertemu dengan orang tuanya dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang uli dia solat waktunya. Oh, bu saya solat dulu bu. Khabar kerjain dia kerjain ramah sama pamannya. Ya. Mungkin buku diletakkan di situ. Terkadang ngobrol-ngobrol tentang suatu permasalahan. Tidak mesti harus dia dakwahi. Lama-lama ya, alhamdulillah ibunya solat, kakaknya solat, adiknya solat sudah ngaji. Salafi semua alhamdulillah. tantenya pun ngaji. Tinggal bapaknya yang belum. Karena bapaknya ee, nikah lagi kemudian tidak tinggal bersama mereka. Tetap dia bertanggung jawab untuk mendayar ayahnya Tapi arti maksud saya Orang tua keluarga sudah hulukan Tapi dengan cara yang hikmah Dengan cara yang hikmah Terutama cara yang paling baik adalah akhlak yang mulia Percuma kita keluar-keluar Kalau kita ini akhlaknya buruk Percuma Kita bilang bapak itu harusnya tapi tidak pernah kirim uang Percuma kalau gitu Tapi kalau kita kirim uang Kita, ini, kalau kita ingatkan Pak sholat Tidak sholat Bu, ibu solat, ibu nggak solat. Ibu tu saya sudah kirim uang oh, nggak solat-solat. Tidak usah begitu. Tiada ya, hidatangan Allah Subhanahu Wa Taala anak. Oleh kerana yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ya sementara ini ada uzur karena masih kuliah. Ya jadilah anak-anak yang berhasil. Karena kita terus terang orang itu bisa diajak dengan duit. Ini kenyataan. Oleh kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dahulu, sampai orang Muslim Islam gara-gara duit. Kata Anas bin Malik, kami mengesah orang-orang Muslim Islam tidak dia ingin mengkecili dunia. Berkira dia masuk Islam, akhirnya dia ingin apa? Akhirat. Karena iman datang dengan sedikit, sedikit, sedikit. Itu dalam hadis setelah, sa'ala Sa Nabi SAW, rojulun ghanaman bainal jabalain. Ada seorang minta kepada Nabi, kambing di antara dua gunung. Yaitu satu lembah kambing, dia minta sama Nabi. Nabi berikan saya kambing. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi berikan seluruh kambing tersebut sama orang ini, orang kafir. Maka dia pun masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kaumnya dia mengatakan, Ya qawmi aslimu, fa inna Muhammad dan a'ta. Atau malam yang syarfah tu. Kalau masuk Islam semua kalian, kalau mau kambing seperti saya, masukan semua. Karena Muhammad kalau sudah kasih duit, tidak pernah, nak kasih sesuatu, tidak pernah takut miskin. Ini dalil bahwasanya, makanya kita ada namanya zakat buat orang apa baru masuk Islam. Karena orang dikasih duit akan apa? Akan lebih dekat dengan kita. Kita jangan sejak awal, kamu harus ikhlas, kamu harus kasih duit. Jangan sejak awal terus ikhlas. <laughs> awal dipancing, kasih makanan, namanya pengajian itu tidak apa. apa Ini metode nabi, shallallahu alaihi wasallam. Dan orang baru datang suruh ikhlas. Kamu tidak mau ngaji, sudah tidak usah ngaji. Kita pancing dengan makanan, kita pancing dengan hadiah. Ini metode Islam. Metode yang Islami. Demikiannya orang tua kita, kita kasih hadiah. Apalagi orang tua kita. Dan seluruh uang yang kita keluarkan itu salah bentuk. Adalah bentuk sedekah pada tempatnya. Memberikan harta kepada orang tua itu bentuk sedekah yang pada tempatnya. Ustaz mohon nasihat untuk para kami bel, to, bel ilmi agar istiqomah selalu solat malam dan apa yang harus dilakukan ketika masih sangat ngantuk ketika solat malam hampir-hampir tertidur ketika sujud solat malam yang penting istiqomah ya mungkin kalau dia tidak mampu satu jam setengah jam, tapi rutin berarti tidurnya terlambat tidur jangan terlambat tidur jangan terlambat baca buku sampai ngantuk, begitu ngantuk tidur pasang weker Begitu ngantuk apa? Tidur. Jangan tunda-tunda, jangan dipaksa-paksa. Begitu ngantuk berat, tidur. Insya Allah bangun segar. Baca doa, baca doa apa? Doa sebelum tidur. Ini diantara hal yang membuat orang kuat untuk bangun malam. Doa sebelum tidur dibaca semuanya. Baca dikir subhanallah Alhamdulillah itu seni tiga kali itu juga itu menguatkan orang itu karena segar setelah bangun. Jadi ini banyak di, dikatakan oleh banyak orang ini mujarab terbukti. Orang yang sangat lelah dia baca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar itu. Dia baca akhirnya apa Zikir yang tak kala diajarkan oleh Nabi Tak kala Fatimah minta membantu Nabi suruh berzikir saja Ini kalau dibaca membantu orang segar Tak kala bangun, bangun tidur Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dalam sujud kita Ya Allah mudahkanlah aku untuk salat malam Berdoa agar bisa dimudahkan Allah untuk salat malam kalau sampai ngantuk itu karena mungkin terlambat tidur ya. Terlambat tidur. Di antara perkara yang membuat kita rajin salat malam, murojaah Al-Qur'an. Murojaah itu yang sudah kita hafal untuk kita baca setelah kelas sholat malam. Tapi kalau enggak ada bacaannya, kita bosan salat malam. Rakat pertama qul huwallahu ahad, rakat kedua qul dul Rakat ketiga Al-Fil, rakat keempat apalagi annas. Itu Setiap hari itu itu aja. Ada sedikit namanya apa? kebosanan, tapi ya tidak juga. Cuma maksud saya kalau hafalannya lebih banyak dia lebih semangat untuk apa? menuntut ilmu. Dan nasihat sebagian masyayikh di antara perkara yang buat orang tidak lupa dengan hafalannya, dia baca hafalan tersebut dalam solat salat malam. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menyisihkan waktu di malam hari untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah apa bedanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dengan Nabi-Nabi yang lain? Seperti cara sholat mereka dan ibadah lainnya. Adapun masalah tauhid, maka semuanya sama. Menyuruh kepada tauhid dan menolak kesyirikan. Adapun tata cara sholat, maka tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat mereka. Tetapi para Nabi semuanya sholat dan syariat puasa adalah syariat para ambiya. Makanya dia mengatakan puasa yang terbaik, puasa Nabi Daud. Pak Nabi Ibrahim juga sholat. Ya Nabi Daud juga salat, Nabi Daud juga puasa, Nabi Isa juga salat ya. Tetapi bagaimana teknis salatnya dan cara puasanya mungkin ada perbedaan. Perbedaannya apa? Allah alam biz tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang yang sahih. Apakah rakaatnya bagaimana? Sujud, rukuknya bagaimana? Apa angkat tangan atau tidak? Dan intinya tidak tidak dijelaskan dan tidak perlu kita ketahui. Tidak perlu kita ketahui. karena kalau kita tahu juga apa, apa manfaatnya. Cuma tahu, oh beda. Cuma apa? Oh beda. Itu aja, Tidak ada, ada yang kita bisa ketahui. Ustaz apabila ketika salat jahar, makmum diharuskan baca surat al fatihah di belakang kita, di belakang imam, ini hilaf di antara para, para ulama. Ya. Tapi kalau... Um ada Imam ada setelah diam, ada sempat diam Maka kita baca Al-Fatihah Tapi kalau makmum tidak ada diamnya Maka kalau saya pilih pendapat Tidak perlu tidak perlu baca Al-Fatihah Cukup kita mendengarkan bacaan imam Kerana kita konsentrasi untuk mendengar bacaan imam Kalau imam baca juga kita baca Buat apa ada imam kalau begitu Namun saya katakan masalah hilafiyah Sebelum ulama mewajibkan membaca Al-Fatihah Baik imam jahar atau sir Tetapi saya ingatkan Bagi orang yang masbuk dan tidak mendapati imam baca Al-Fatihah. Saya anjurkan dia baca Al-Fatihah. Dia datang imam sudah baca ayat. Atau sudah baca surat yang lain. Maka dia baca Al-Fatihah di belakang imam. Allah Alhamdulillah. Di Sumatera Barat ini Ustaz. Rata-rata setiap hari di Jumat, Subuh. Mengerjakan solat. Solat ada sujud sajadah. Bagaimana hukumnya? Apakah ada zaman Nabi dan sahabat mengerjakan solat tersebut? Jangankan di Padang Pariaman ini. Saya baru pertama kali ke mana? Ke Padang. Penasaran dari dulu bagaimana Padang ini, karena saya suka makan nasi Padang. Termasuk makanan yang saya favorit. Sampai di sini tidak ada warung Padang. Semua rumah-rumah Padang semuanya. Tapi kalau masakan Tunda ada tidak di sini? Ada ya. Rumah Padang yang ada untuk masakan Padang. Jangankan di Padang. Di Madinah pun tiap Jumat ada sujud saja ada. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhawatirkan oleh para ulama disebut oleh sebagian ulama. Kalau terus-terusan dikhawatirkan, itu dianggap wajib. Tetapi kalau kekhawatiran tersebut sudah hilang, enggak jadi masalah. Kalau para, sudah jelas bahwa tidak, sebabnya dianjurkan sesekali meninggalkan, sesekali meninggalkan. Tapi seandainya dia tidak tinggalkan juga enggak jadi masalah, karena orang sekarang sudah paham itu bukan wajib. Mengenai sholat kosar, apakah boleh menjamahkan kosar jumat dengan asar? Ini masalah khilaf diantara para ulama. Apakah boleh mengkosar jumat dengan sholat asar? Uh, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menjamak jumat dengan kasar. Karena jumat tidak bisa dikiaskan dengan zuhur. Tidak bisa dikiaskan dengan sholat zuhur. Jumat berbeda dengan zuhur dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Ya, kita tahu praktek salat duhr tidak sama dengan salat Jumat di antaranya duhr empat rakaat Jumat dua rakaat Jumat pakai khutbah duhr tidak pakai khutbah ya. banyak perbedaan antara duhr dengan Jumat sehingga tidak bisa dikiaskan antara salat Jumat dengan salat duhr. Karena tidak bisa dikiaskan maka tidak ada jama' antara Jumat dengan salat asar. Karena yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah mengkosor menjama' antara Jumat dengan Asar, antara zuhur dengan asar tidak pernah diriwayatkan dari Nabi dalam satu hadis pun Rasulullah SAW pernah menjama Jumat dengan asar pendapat yang kedua mengatakan boleh dan ini pendapat yang saya pilih bahwasannya boleh menjama antara Jumat dengan asar namun untuk keluar dari khilaf mending kita tidak usah, kecuali dalam kondisi kita perlu, sangat perlu maka tidak mengapa kita menjama ini kadang-kadang kita terjebak dengan kondisi seperti kita naik bis. Naik bisnya, apa namanya, Ba'da Jum'atan sampainya Ba'da Isya. Rekod seperti ini. Seperti kondisi begini, maka Jama'at tidak apa-apa. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Mereka yang mengatakan tidak boleh menjama'at, kita bilang memang Rasulullah SAW tidak pernah menjama'at Jum'at dengan kosor. Karena kebanyakan jama'at dikerjakan saat kala safar, iya atau tidak? Kebanyakan jamak dikerjakan tatkala bersafar. Dan tatkala Rasulullah sallallahu bersafar, memang tidak ada salat Jumat. Orang musafir tidak salat Jumat ya atau tidak? Ya kalau Rasulullah SAW sedang bersafar ya kapan salat Jumatnya? Kapan mau terbayangkan menjama antara Jumat dengan Asar? Karena tatkala safar tidak ada salat Jumat, yang ada salat Zuhur. Oleh karena di antara ketalan yang sering saya lihat waktu saya sering bersafar dari dari Sorong ke Surabaya naik Kapal itu 4 hari atau 5 hari, sering mereka melaksanakan solat Jumat di mana di kapal ini tidak benar, tidak perlu. Semuanya musafir, semuanya musafir dengan ijma ulama bahwasanya orang yang di atas lautan itu musafir. Namun karena kejahilan, semangat akhirnya mah? akhirnya melaksanakan solat Jumat. Lebih parah lagi waktu itu, waktu itu air di seluruh kapal panas sehingga ada seorang mufi, <tik> mufi bahlul <tik> Tidak boleh berudu dengan air panas, macam apa seperti ini. orang tayamum ini tidak benar seperti ini dari mana tu? Mesti zaman Nabi waktu musim panas tidak ada AC apa tidak ber... Rasulullah tak pernah berudu dengan air di sumur atau air di mana yang didapatkan di bawah terik matahari. Akhirnya orang tayamum ada yang beli aku, ada yang tayamum, Subhanallah. Ini orang jahil seperti itu. Sudah suruh sholat jumat di kapal merepotkan orang. Kemudian wudunya tidak boleh mengenai air panas. Akhirnya melepotkan banyak orang. Ya, tapi saya ngomong diorang tidak dengar. Miskin. Ya. Ya, ini Intinya saya bilang. Memang tergambar, sulit diga digambarkan Nabi. Menjama antara Jumat dengan Asar. Karena jamak sering terjadi. Tadkala safar. Dan tadkala Nabi sedang bersafar. Tidak ada solat. Solat Jumat. Tetapi ada kejadian karena Nabi sedang tidak bersafar ada sebab untuk menjamak ya waktu itu musim hujan. Dalam satu hadis Rasulullah sallam sedang khotbah Jumat. Tiba-tiba datang seorang Arab dari jauh mengatakan ya Rasulullah. Halakatil amwal, pantata'ati subul. Udu Allah an yughithana. Rasulullah lagi khotbah dia berhenti. Ya Rasulullah, semua harta sudah binasa, sudah rusak. Bongkok teratik subul, seluruh jalan-jalan sudah terputus, binatang-binatang ternak sudah mati. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah SAW sedang berfadl, Rasulullah SAW berhenti, Rasulullah SAW kemudian berdoa mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putih kedua ketiaknya. Rasulullah SAW mengatakan Allahumma aqisna, Allahumma aqisna, Allahumma aqisna. Allahu ma Maka kata Anas bin Mardikah di luar surau, langit kosong tidak ada awannya. Tiba-tiba awan berkumpul, Kawan. berkumpul. Allah kumpulkan seketika itu juga apa? Hujan. Saya sempat bertanya kepada orang-orang tua di Madinah yang sudah sudah sangat tua. Saya bilang dulu bagaimana kalau doa minta hujan. Sering kita dapati imam abis solat Ist istisqa langsung turun hujan. Sering zaman dulu. Sekarang kok enggak? Mungkin yang salah imamnya, yang mungkin salah makmumnya kurang ajar. <laughs> Artinya tidak seperti dulu. Dulu apa luar biasa. Ini sekarang macia di mana-mana. Ya. Parabola di mana-mana. Ya. Repot jadi turun hujan enggak jadi mental saya atas. Jadi ketika apabila azan itu pula maka turunlah hujan. Kata Anas Umar, "Aina syamsat sabtan." Selama seminggu kami enggak lihat matahari. Hujan selama seminggu. Di antara hal yang membolehkan orang untuk jamak meskipun tidak safar adalah hujan. Jadi di antara hal yang membolehkan orang jamak meskipun tidak safar, jamak zuhur sama asar adalah hujan rasa takut misalnya. Boleh jamak atau tidak? Boleh. Empat rakaat, komat lagi. Empat rakaat, salat asar. Tetapi dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak menjamak dengan asar. Jumat dengan asar. Padahal ada sebab yang membolehkan apa? Jamak. Kata mereka ini dalil bahwa Rasulullah SAW tidak menjamak antara Jumat dengan, dengan asar. Kita bantah, kita bilang tidak ada pernyataan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menjamak. Rasulullah tidak ada dalam hadis tersebut menyatakan Rasulullah menjamak dan tidak ada pula dalil menunjukkan Rasulullah tidak menjamak. Karena hadis tentang terkhususkan, terfokuskan berbicara tentang turunnya hujan, tentang istisqo. Kemudian adanya hujan juga tidak mewajibkan untuk menjamak, tidak mewajibkan, tapi hanya membok. Membolehkan. Mungkin Rasulullah sekarang tidak, tidak ingin lagi tidak ingin lagi tidak ingin menjamakkan. Kemudian kita tanya sama mereka. Sekarang logikanya begini. Ada, ada orang, misalnya di Padang ini, hujan keras. Hujannya datang tiba-tiba pas Jum'atah Imam lagi khutbah, hujannya keras, mau banjir. Orang tak bisa pulang. Ini kejadian misalnya. Tahu-tahu ada makmum yang terlambat, dua staff terlambat. Datang sholat jumat Akhirnya mereka sholat apa? Mereka sholat apa? Kalau enggak, bisa, enggak sholat jumat? Sholat zuhur Sholatnya berapa rakaat? Empat rakaat Yang lain makmum sudah sholat? Jumat selesai Karena hujan besar mereka tidak bisa pulang Akhirnya yang terlambat semua tadi jamak at dengan atar Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh dengan kesepakatan ulama Yang jumatan Kita enggak bisa Kita jumatan Ini kan yang Jumatan yang benar enggak boleh jamak yang zuhur boleh. Jamak. Boleh kan saya katakan yang benar boleh menjamak Jumat dengan apa? Asar kalau memang itu kebutuhan kita yang kuat. Asalnya tidak usah daripada kita qina. Tapi kalau kondisi yang mendesak terkadang kita dalam kondisi penerbangan, dalam kondisi safar, maka tidak mengapa kita menjamak Jumat dengan dengan asar dengan mengkiaskan Jumat dengan zuhur. Ya, dengan dimikiaskan dari sisi waktu, dimikiaskan dari sisi waktu, meskipun solatnya berbeda tapi sisi waktunya dan sisi masyakohnya sama. Kalau alam besok ini masalah sila ya. yang mengatakan tidak boleh silakan ada ulamanya yang mengatakan boleh juga ada ulamanya. Tapi saya lebih condong tentang bolehnya terutama dalam kondisi kita sulit. bagaimana hukum dan pahala jika tertidur lalu suara azan tapi tidak sanggup bangun dikarenakan sangat mengantuk ini bukan tidak sanggup bangun tidak mau bangun dan setelah sholat berjamaah selesai barulah terbangun dan melaksanakan sholat jadi kalau memang sampai sakit atau bagaimana yang cerita, ya lain ceritanya tapi kalau malas kebanyakan malas bukan apa? kalau dia sakit ya tidak jadi masalah kalau dia bangun bakalan jatuh di jalan ya Ya, dan cerita nah, jadi masalah sangat parah ngantuknya sekali memang kondisi sangat parah tidak mampu bangun karena kalau bangun khawatir apa percuma dia sholat tidak akan bisa memikirkan apa-apa kalau kondisi ini tidak menjadi masalah ini kondisi sekali tapi kalau berkali-kali nah ini menunjukkan malas bukan apa bukan e, kondisi yang jarang tapi terus-terusan seperti ini tapi kalau kondisinya tadi sangat ngantuk dan tidak mungkin untuk bisa konsentrasi sholat maka dia tidur saja yang penting dia pasang weker dia butuh istirahat setengah jam setelah itu segera bangun Jangan sampai kebebelasan Kalau memang kondisi seperti itu Apakah boleh menggunakan kontak Kontak lensa Karena keterbatasan mata Dan pakai kawat gigi Kontak lensa tidak jadi masalah Maksudnya ganti kacamata Dipasang tidak jadi masalah Pasang dalam apa? Mata tidak ada larangan Dan itu membantu untuk penglihatan Adapun kawat gigi, maka kalau untuk menghias gigi, Allah menyebutkan tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang kondisi gigi sangat parah, buruk misalnya. Ya jadi seperti operasi plastik. Operasi plastik itu kalau sekedar untuk menghias, menambah kecantikan, menambah ketambanan, tidak boleh. Contohnya hidungnya kurang mancung satu senti, dia tambah satu senti. Ada yang bibirnya agak dimembelikan sedikit. Supaya lebih anu katanya Lebih seksi atau macam-macam. Tidak bagus-bagus dimembelikan sedikit. <laughs> Sebab tidak boleh. Ini berarti untuk menghias apa? dirinya. Tetapi kalau operasi plastik tersebut dalam rangka. Untuk perbaiki yang tidak beres. Seperti sumbing. Atau luka bakar. Ini tidak jadi masalah. Memperbaiki posisi yang apa. Atau gigi misalnya. Satunya begini. Satunya begini. Tidak apa-apa diperbaiki. Jadi ada orang. Ada yang giginya hampir begini, yang bagi, saya dengar, hampir diatur begini dengan berapa tahun, dia harus pasang kau gigi, entah 7 tahun kalau, enggak, kalau seorang teman, tapi giginya sekarang saya, sudah bagus. Itu enggak jadi makanan sudah terlalu parah. Tapi kalau hanya miring-miring dikit, ya, tidak mengganggu, tidak merubah kecantikan, tidak merubah, ya mending dijauhi. Mending dijauhi. Jadi kalau terlalu maju, ya enggak apa-apa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.